Nyolcadik fejezet Ha a szoros kérdésében nem is sikerült előbbre jutnom, egy másik fontos ügyben döntöttem. Fel kell számolni ezt a katonaságot. Ha a város minden bronzát beolvasztom, letépem a templomok nehéz aranyozott díszeit, kényszerítem a földműveseket, hogy újra kőkapával és kősarlóval végezzék verejtékes munkájukat, mint ősapáik, ha az összes nagy bárkáról leszerelem a lemezeket, csigákat, eresztékeket, talán sikerül a kovácsoknak még egyszer 360 fegyverzetet készíteniük. 720 katona, zörgő konzervdobozok a parton, dühöntem. Mit érek velük? Ha a szoroson beúszik Juba és ravak flottája, annyi katonájuk léphet ki egyszerre az öböl mindenütt szeliden lejtő partjára, hogy azzal kétezer harcos is hiába áll szembe. Egy reggel újra lementem a fegyverek házába, hogy szétválogassam, mi az, amit beolvasztás nélkül is fel tudnak használni, és mit kell a kovácsoknak adnom. Ekkor találtam rá egy csomó páncél alatti bőrvértre. Örömömet, mint annak idején, mikor Nogó figyelmeztetett a tűzgyűjtás lehetőségére, elrontotta a szégyenkezés. Hát már ennyire avana királyi székébe idomultam. A város katonái vastag, hajlított bőrlemezt viselnek a lábukon, és nem jutott eszembe, hogy bőrből is lehetne páncért készíteni. Honnan való ez? Úgy tudom, Isteni Uram, a naunik használnak ilyet. Akkor miért nem láttam rajtuk, amikor itt jártak? mert csak háborúban öltik magukra, Isten uram. Numda azonnal megértette, mit akarok, de ő volt a legkülönb a városban. A vargák felügyelőjének fél napig kellett magyaráznom. Reszketett, hogy a kovácsok megölik, ha elveszi tőlük ezt a munkát, ami eddig az ő kiváltságuk volt. Ne a kovácsoktól fény hirángi, hanem tőlem! Úgy néztem rá, hogy majdnem összecsuklott. Hány ilyet tudsz egy marha bőréből készíteni? Olyat, hogy védje a harcos hátát és mellét, külön kötény a hasát és a tomporát. Kettőt, Isteni Uram! És hány darab kerülhet ki naponta a palota műhelyéből? Há, kétszer, nem, háromszor hat, Isteni Uram! Csináljatok csak kétszer hatot naponta, de az olyan legyen, hogy nyíl, dárda vagy kard ne fogja. Téged bújtatlak bele, mikor kipróbálom. Hiranginak eszébe se jutott már, hogy a kovácsoktól féljen. Lassan, hosszú napok alatt kezdett egyre jobban tisztázódni bennem, hogyan lehetne az ellenséges hajókat csak a legnagyobb veszteség árán beengedni az öbölbe. Havana minden katonája tudott ugyan a nyíllal bánni, de ez a tudás egy csecsemőé volt a nauniekhoz képest. Az íjak pedig, díszesen kiverve ezüsttel, drága gyöngyel, szép játékszerek. Ormótlan, nagy, vastaghegyű, fajta dárdának is beillő veszőket lövöldöztek vele 30-40 lépésre. Jellemző, soha nem hallottam, hogy valakit a hajózás idején gyakori apró cseprőt tengeri csetepatikban Nyíllal öltek volna meg. Szerettem volna egy nauni íjat látni, de hiába túrtam föl újra az egész fegyverek házát, egyetlen törött hegyű veszőn kívül semmit sem találtam. A nyil hegye mutabbi tulajdonában volt. Az igás állatok és nyájak öreg felügyelője immár három évtizede hordta csípőjében, egy ifjúkori kirándulás emlékeként, amikor a bárkanon túl a naunik legszélső szállás merészkedett. Felajánlottam neki, hogy Dimmu, aki kiváló sebész volt, kiveszi, sőt, még kap egy aranykarikát is. Akkoriban az arany értéke sokkal nagyobb volt Ávánában. De láttam mutabbi arcán, ha az Isten úr parancsának eleget is tenne, nem vigasztaná sem az arany, sem a dicséret. Nem a fájdalomtól félt, az öreg sokkal keményebb volt, hanem attól, hogy soha többé nem tapogathatná meg fontoskodó arccal a derekát, kinyilatkoztatva, hogy holnap eső lesz, vagy szél. Ezután inkább Pechemernek üzentem. Szerezzen akárhogy egy nauni íjat és veszőt, aranyban fizettem a súlyát. A kereskedő siránkozva megjelent a palotában, hogy inkább a fejét hozza, mert még nem született olyan nauni harcos, aki valaha is kiadta volna kezéből a fegyvert. Viszont a vértekhez való marhabőrökben sikerült megegyeznünk. Vállalta, annyit szerez a Barkanon túlról, amennyit csak tud. De mivel fizessünk, barátom? kérdeztem. Nem múlik el nap, hogy ne esnék az eső. Hogyan akarsz most sót vinni a nauniknak? Peknemer nevetett. Nem csak só kell azoknak, Isteni Uram. Gőgös nép, úgy tesz, mintha az aranyat, a drágaságot megvetni, de az asszonyok ott is asszonyok, minden nauni harcos, akár egy tehernyi aranyat is ráaggathat, mégis többet követel. Vettek már tőlem illatos olajat, kenőcsöt, szép mázú cserépedényt is. Készítes össze, Isteni Uram, mindent, amit küldeni akarsz, mert két nap múlva indulok az embereimmel. Te ismész, csodálkoztam. Igen, Isteni uram, minden bőrt el akarok hozni, amit csak adnak. Nem értettem, hogy Pechnemer, aki végül is idegen, miért viseli a szívén Avana sorsát? Kérdeznélek, Pechnemer, de ha nem akarsz, ne felej. Atyád nem Avana-ban született. És bár te itt élsz, jól tudom, gazdag rokonaid vagyonod van több városban is. Miért fontos neked a mi háborunk? Miért nem hajózol addig más városba, míg itt a harcnak vége? A mindig szolgálatkész kövér arcot először láttam keménynek. Igaz, Isteni uram, hogy rokonaim sok felé élnek, és vagyonom is van náluk. Megtehetném, hogy valamelyiknél meghúzzam magam. De itt a maga ura vagyok. Ha rokonaim ezért vagy azért betérnek hozzám, az én vendégeim. Bárhová mennék, az emberek rám böknének az ujjukkal, és azt mondanák, íme itt megy peknemer, akinek háza alvanában volt, most a rokonánál él itt a mi városunkban. Két nap múlva árukkal rakottan, eltűnt embereivel a szakadó esőben. Minden gondolatom lefoglalta egy időre, hogy a szoros 250 lépés hosszú, alig 30 méter széles folyosóját, amennyire csak tőlem telik, a halál folyosójává változtassam. Ennek a partja nem volt olyan függőleges, mint az új öböl bejáratáé, a menedékes oldalakon kőtömbökből több sorban melvédeket rakadtam a szoros egész hosszában. Ezek mögül akár páncél nélkül is lehetett a hajókra dárdát hajítani, vagy nyilatlőni, vagy ha mást nem, köveket dobálni. Mert amelyik harcost itt nem sebesítjük meg, az úgy sétál partra az öbölben akár a saját kikötőjében tenni. Meszdu újonnan toborzott 720 legénye nem kapott még bőrpáncélt sem. Csak akkor akartam ezzel felszerelni őket, ha már mindnek tudok adni, kard nem húzta az oldalukat. Egész nap a dárdavetést gyakorolták. Célba lőttek a meglevő gyatra nyilakkal, míg én a hajóépítő legtehetségesebb ácsmestereivel naponta legalább ötfajta új íjat próbáltam ki, és hajítottam a szemétre. Az az íj, amit a tutajon készítettem, mikor nogóval a nagy folyó széles háta hordott bennünket, Egyre inkább úgy emlékszem vissza azokra az időkre, mintha egy másik élet homályos álomképeit kellene újra és újra megfejtenem. Az az íj nem volt rossz szerszám. Ott az őserdőben varázslatos fegyver volt a laposfejűek hordájának bunkóihoz képest, és jobb volt az avanai íjaknál is. De én már láttam, mire képesek a naunik, és kevesebbel nem elégettem meg.